Ja, ah, god morgon, god morgon och varmt välkommen till Fredags på HITC 597,8. Summen byggd med mig, Janne Holm. Och hoppas att ni mår bra. Oktober har ju börjat. Fantastiskt det också. Det här är ett riktigt höjdarår vädermässigt. Jag vet inte vem vi ska tacka. Om det är regeringen, vi ska tacka. Om det är Carol eller om det är den här eh, temperaturuppvärmningen. Jag vet inte, men varför inte börja dagen med en polsk slager? Man mår ju som bästa dem. Varmt välkomna till Fredags för alla. Idag ska vi prata. Råta Ranking. Månen, mm. du lyser och stjärnorna du blittrar så när jag går ner först ut våren Vi har sökt hela veckan ut och nu är veckan nästan slut och jag har hittat alltså I'm Veckan ur, för nu blir veckan nästan slut Och jag hittat Alla svaren Allt det verkar så alltså, självklart Det finns ju bara lycka Jag går in ledgen med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM Hits FM mm. ja. Har du skannat varorna? Frågade damen bakom kassadisken Damen som enligt namnbrickaren hette något enstavigt var i en lerbrun flanellskjorta med dagligvarubutikens logotype inflätad i mönstret hon tittade uppfodrande på mig. Ja, det vet jag inte, svarade jag sanningsenligt. Men jag har dem i min korg här och skulle gärna vilja betala för dem. Om du inte har skannat varorna kan jag inte ta betalt för dem. Hon snurpte på munnen och fortsatte. Det här är nämligen en kassa för manuell betjäning av kunder med skannade varor. Som sagt, sa jag. Jag vet inte om jag har skannat dem. Om du inte vet... Sade hon med sin snurpta mun. Är det förmodligen så att du inte har skannat varorna? Förmodligen är det så, svarade jag. Och där stod vi. Hon på sin sida och jag på min. Hon tyst och jag ännu tystare. Hon blängde på mig och jag blängde tillbaka. Hon i sin flanellskjorta. Jag med min kundkorg under armen. Lite som Arja leken men på blodigt allvar. Jag är bra på Arja leken. Faktiskt riktigt bra. Jag vinner oftast. Den här gången också. Till slut gav han upp och bröt tystnaden. Du har alltså inte skannat dina varor? Som sagt, förmodligen inte, svarade jag. Men jag skulle gärna vilja betala för dem. Går det för sig? Visst, men du ska veta sa damen, att om det hade varit en kö här av kunder som hade skannat sina varor skulle jag vara tvungen att expiera dem först. Ja, men nu är du ingen kö, sa jag. Det är ju bara du och jag. Nu ja, sa damen. Nu ja, sa jag och lastade upp de få varor som jag hade i min röda varukorg. Jag var mycket noga med att vända streckkoderna läsbara mot damen för att underlätta kassaregistreringen. Hon svepte med streckkodsläsaren över mjölkförpackningen, påsen med fryst broccoli och ett paket havregryn. Och det blippade till varje gång så den röda ljusstrålen från streckkodsläsaren lyckades fånga in i AN-kodens zeblaränder. Totalt tre blipp, sedan var det färdig svept och klart. Nu är det det, sa jag. Vad? sa damen. Skannade, sa jag. Förlåt, sa damen. Nu är varorna skannade, svarade jag. Damen Teg, jag betalade, tog mina varor och gick ut genom Antredorna för att aldrig mer komma tillbaka. Så, nu förstår ni. Nu, nu är ni, ni på fredags för alla ni igen. Och det där var Supertram med Breakfast in America. Men här bjuder vi på. Har ni sett? Vi har dukat upp en fantastisk frukost här. Och det bjuder jag mina gäster på. Det är så bra med radio för man kan hitta på precis vad som helst. Men ni kan ju inte se. Ni kan ju inte se detta fantastiska. Jag skulle vilja säga hotellfrukost. Men kanske jag tog i för mycket. Men jag säger i alla fall varmt välkommen Tor Lindström och Andersberg. Vad kul att ni är här. Kom ihåg att ni måste vara jättenära de här mikrofonerna när ni pratar så den känner att ni doppar näsan i puffskyddet. Hej Tore, välkommen. Tackar tack. Och tack och. Hej Anders, välkommen. Tack så mycket. Kom, tack så mycket. När, kom ännu närmare Anders där så att du liksom. Ja, precis där. Så att du lite barhäng här på morgon mm. Perfekt. Honey, ja, alltså vi ska prata. Vi ska prata. Grattis först och främst ska jag säga. Vad kul näringslivsrankingen Stort grattis Tore. Tack för det. Va? det måste vara ett himla bra bäddat för dig. <laughs> Absolut ja, och, och vad kul Anders med, med Lärarförbundets bästa skolkommunen, massa framgång där också Jätteroliga nyheter Ja. Och det här tänkte jag vi skulle prata om eh, lite idag Och sen kommer vi faktiskt få, vi kommer få ännu fler i, i studion här Vi kommer, vi kommer ha liksom en helt, helt jägg Och självklart är det gubbar, det är ju bara gubbar överallt nu för tiden eh, Men Martin Lundberg kommer också han, han, han sitter på tåg någonstans, så vi får se de ska inte bygga tåg längre nu så vi vet ju inte ens om det kommer några tåg hit men vi hoppas det i alla fall men vi börjar i alla fall så här Andersberg, tror du har ju varit här några gånger jag ber om ursäkt att jag inte börjar med dig men Anders, du är en, en ny beganskap för Fredagsförallans lyssnare ja, ny och ny, jag tror de flesta vet vem Andersberg är men berätta, vem är Andersberg? Andersberg är till vardags en rektor på Holavitsgymnasiet och har varit där i förfärligt många år nu och eh, jobbar på gymnasiet men denna veckan är jag också biochef för att Peter Thuberger har semester och då måste det vara en, någon som är biochef och då har jag fått det förtroendet. Ja, just så så om det skulle hända någonting där, liksom där det krävs en omedelbar, du, ett, ett omedelbart beslut eller en omedelbar närvaro av en biochef, då är, då är det du Annars då tar du på din blå eller röda eller orangea cap och rusar in. Då tar jag min blå kavaj på. <laughs> det är bra. Men du Anders säger man rektor fortfarande nu för friden? Det gör man kanske. Ja. Jo men det gör man. Ja. Så att eh, vi har flera rektorer på gymnasiet så att eh, rektor är det är rätt liksom. titel här. Ja. För, men skolledare och rektor är det liksom? En... Ja, men det är samma sak. Det är samma sak. sak. Okej. Okay. Mm. Det, det låter ju lite, lite fint med, med, med, med rektor och det låter ju rätt fint med skolledare också. Vad tycker du, Toru? Ja, jag tycker det är väldigt elegant. <laughs> ja, eller så, ja, mm. det, det, jag blir känner nästan att jag kommer tillbaka till skolan sen när man träffar rektor. Fast jag fick då fast träffa studierektorn. <laughs> <laughs> det var ofta så här disciplinära mm. frågor och du hanterades det oftast av studierektorn. Vill jag ja. Finns det studierektorer? Nej, studierektor, det finns inte längre utan nu är det rektorer eller biträdande rektorer. Ja, ah, okej, okay, där ser man. Ja. Så varje elev i skolan idag ska ha en rektor som ansvarar för den eleven och det ah, är okay. det som skollagen föreskriver. Ja, just det. Men du, eh, Hållar vi ett gymnasiet då? Det eh, är ett fantastiskt gymnasium. Ett stort gymnasium. Får ja, man väl vi säga är då, 950 så. elever nu. Ja, så att, eh, vi är många elever på ja. skolan. Och då undrar man lite så här. Det går ju lite, lite trender i utbildningar och mm. sådär. Vad, vad, liksom, vad är hetast just nu? får man säga så överhuvudtaget? Om man tittar på de teoretiska ja. programmen då. Vad, vad, Jag säger man program fortfarande? Ja, om man säger program ja. gör man det helt rätt. Och senaste åren så har vi ju sett att vi har haft lite svårare att rekrytera till våra yrkesutbildningar. Okay, ja. Därför att fler elever har valt det vi kallar för högskoleförberedande program. Ja. Och tittar vi... Hur vindarna blåser kanske idag så ser vi att det är många som är intresserade av ekonomiprogrammet bland annat och så. även samhällsprogrammets beteendevetenskapliga inriktning. Aha, men, det, men Det är det. lite inne. Och det är lite kul att folk är lite HR-intresserade. Mm. Vi behöver mer EQ, och IQ har vi men vi kanske behöver mer EQ i samhället så att det... Men då tänker jag så här: var det misste det här då på? För, det, för man drev ju ganska hårt det här med, mot de praktiska utbildningarna att, man, att det inte skulle vara högskoleförberedande. För det var de ju tidigare, eller hur? Va? Mm. Alltså, men så tänkte man: äh, Men det är man skoltrött av vad man pratar om. Tänkte man fel där kanske rent av? Ja, jag tror att man gjorde en liten miste. Jag tycker att man skulle ge alla elever en allmän behörighet till högskolan. Nu har vi skapat den möjligheten hos oss att man kan lägga till de kurserna under de här tre åren så att man får den här allmänna behörigheten. Och det känns jättebra och vi har väldigt många elever som tar det tillfället i akt att läsa de här kurserna för att få den här allmänna behörigheten. Men vad smart. Och det, och det, det, det tillåts inom, alltså inom regelverket att göra på det. Jajamensan, det sådär. gör det. Ja, det var ju fiffigt. Vad kul att många väljer också. Mm. Då. Du själv då, när du gick i skolan... För, vad, vad, är du, är du Tranåsbo från? Jag är till och med född på Tranås BB en gång i tiden ah, Och herregud, det så var en väl platser. en sån där person som var ordningsman Under de flesta år i min skolgång Och A alltså, var det äh, det? så valde jag naturvetenskap Och intresserade mig för Så ah, att okay, jag ja. har en sån bakgrund ja. Men hur, hur hanterar man? Hur gör du det nu då? Vad, hur, odlar du den på fritiden då? För jag det känns ju som rektor är ju långt ifrån naturvetenskap, eller det vet inte jag. Nej, men det är så. Det är bra att ha den bakgrunden känner jag när man, när man träffar sina lärare i naturvetenskapliga ämnen, bland annat. Och, och när man får resonemang om saker och ting Aha, att, att jag känner att. Jag är med, något sån här i det här resonemanget. Ja, vad kul. Ja. Jättekul att ha dig här, Anders. Hej, Tore! Hallå, hallå. Vad, vad kul, kul att ha dig här också. Självklart, det är nästan som att du var någonting sånt där, alltså, som vi har bara släpat hit, men så är det ju absolut inte. Det är roligt, tror jag. <laughs> Tore Lindström, vd för Tronos United. Ja, Jajamän. Eh, mår du bra? Ja, mycket bra. Ja. Nu ska vi se, vad är du inne på nu? Du är inne på ditt... Tre, du, du har passerat i tredje ja, år? Ja, det har jag gjort. Jag, ja, som vd sen har du jobbat ur. Ja, precis. Så att jag har snart varit anställd på United i fyra år. Ja, ah, du är, någon, är snart avskriven. avskriven. Ja, jag vet det. <laughs> det är bra. Fem års avskrivningsplan är det på. Ja, men det är jättebra. Hörrni, alltså anledningen till att ni är här det är ju, det är ju egentligen att det är precis nu i dagarna så har det ju kommit ranking. Dels har du kommit den här traditionella svensk näringslivs-ranking av det lokala företags- Klimatet. Den släpptes den 3 oktober. Själva rankingen tror jag var man hamnar i förhållande. Och då får man ju liksom en jämförelse med övriga 289 kommuner var man befinner sig någonstans. Och precis på samma sätt då så, så släppte Lärarförbundet nu eh, sin, sin bästa skolkommunen. Och det tänkte jag vi skulle prata lite, lite mer om. Och vi har till och med expertis <laughs> som rullar in här. Men vi tar lite musik innan där då. Scott Hits FM. <skratt> Hits FM. Oj oj oj. Hörrni, ni lyssnar på fredagsfrallan det är ju perfekt morgon start på morgonen alltså det här är som som fullkornsmacka. Alltså så lika nyttigt är det här programmet kan man säga eller eller det är som kruska i ditt blodomlopp. Jag vet inte om det är så bra med kruska i blodomloppet Men ni förstår vad jag menar, det är hälsosamt att lyssna på det här programmet Och, och, och idag är det extra hälsosamt Eftersom Tore Lindström, Andersberg. Och nu dessutom Martin Lundberg Från Trons kommun också Från BU eh, i studion Välkommen Martin, du också Tack, tack Ni får vara jättenära mikrofonen så får du säga ja, tack, tack så igen. mycket ja. du, du är varmt välkommen Och du har tåg Ja det finns tåg Sverige. Det finns tåg. Det fungerar att åka tåg. Man kan bygga ut tåg. Det är fantastiskt. Det är, fanta det är miljövänligt. Det är häftigt. Nisse Eriksson. Kommer ni ihåg den gubben? John Erikssons brorsa. Det var han som utvecklade hela tågnätet. Han var faktiskt emot tåg från början. Han tyckte att man skulle bygga Göta kanal över allt istället. Han gillade båttrafik. Och så... Alltså I och för sig byggde han den här H -ak tror jag också gjorde han. Men, men, eh, men nu, nu tror vi inte bygga tåg. Jag kan inte för riktigt förstå det där. Jag, alltså, jag, jag tror nog att det har brunnit någonstans innanför tullarna. Eh. Man kan bygga tunnelbana, eller en roller, man kan bygga. Man kan, nu har jag hamnat i något helt fel, men jag måste ta det ner. Man kan bygga spårvagn för österbandshantarna. Så det går till och med över torg nu mera, så de kan åka 350 meter till. Man var tvungen att förstärka hela Sergestorg för att kunna bygga 350 meter spårvagn i Stockholm. Det är ju fantastiskt! Vilka ingenjörer! Nu är vi tillbaka till det vi ska prata om. Vi ska nämligen prata om näringslivsrankingen men vi ska börja med att prata om Lärarförbundet som kom i sin rapport nu. Bästa skolkommun. Och det är ju fantastiskt. Grattis än en gång Tranes. Grattis Anders. Grattis Martin. Vad va roligt. Jättekul. Vi är jätteglada för att vi har klättrat så mycket i Lärarförbundets ranking. Och det som Också är roligt är ju att det hela tiden kommer sådana här olika rankingundersökningar. Eller ja, man jämför och man tittar på siffror och så vidare. Och även det andra fackförbundet, Lärarnas Riksförbund, kommer någon enkät eller någon ranking för några veckor sedan. Och där hade också oss klättrat. Och även Sveriges kommuner och landsting, SKL som de heter, oh. har också... De har öppna, öppna, jämförelserna, det öppna det? jämförelserna. har också visat att grundskolan har klättrat i ranking i Tranås och gymnasieskolan har också detta år klarat sig ganska bra. Så jag tror man kan säga, även om de här rankingsiffrorna svänger fram och tillbaka, att Tranås är en bra skolkommun. Vi har många duktiga lärare som gör ett jättebra vardagsarbete och som gör att eleverna i Tranås får en bra utbildning. Ja, det låter. Jag måste faktiskt reflektera. Kan vi ta en metadiskussion nu? Jag tycker det är så intressant det här. För att, alltså, om man. Nu, det här är min absolut egna förvridna uppfattning om saker och ting. Jag, jag får liksom en känsla när man, när man öppnar en tidning, när man tittar in i, på nätet, när man tittar, tittar på tv och så här, så beskrivs skolan som ett enormt problemområde. Och är... Allt uppe. Och jag, alltså, det stämmer inte med min bild. Förstår ni? Alltså, jag har ju ungar som har gått i skolan det har varit fantastiska. Fantastiskt bra, alltså enormt skickliga lärare och skickliga organisationer och intressant och på. All... Och jag själv har liksom en, en bra. Jag tycker skola är bra och jag fattar inte, varför kan vi, varför kan vi inte ha den diskussionen istället? Alltså, det, varför, varför, varför måste vi hela tiden liksom säga att det är då när det inte är då? Alltså det... Eller så säger jag så skruvad och jag ätit alldeles för mycket flugsvamp eller vad det kan vara för någonting. För min, alltså det stämmer inte med min verklighetsbild. Alltså, är, jag är jag tokigt ute Anders eller? Nej, jag håller med dig om att väldigt mycket som skrivs i tidningarna är negativa nyheter om skolan. och Kanske beror det på att när vi tittar på sådana där bitar som PISA-undersökning och allting och hur Sverige står sig internationellt att vi tappar vad det gäller de mätningarna. Det kan vara en sån faktor som gör att man tycker att skolan är i kris eller skolan inte riktigt fungerar. Men tittar man på andra sidan på andra saker i skolan så ser man att det utförs ett fantastiskt bra arbete i skolan och vi får många elever som börjar i skolan och som till sist klarar sin gymnasieexamen för att kunna gå vidare sen till, till högskola eller till yrkesarbete. Ja alltså på något mm. sätt så har det liksom blivit det har blivit det har blivit okej okay att att tycka illa om skolan alltså, alltså, är du med? Alltså, det, det är jävla konstigt egentligen alltså, om man, alltså, ja, men fästingar behöver man väl inte tycka om till exempel men det är något annat alltså, jag, jag förstår inte liksom varför man för man har det som ingångsvärde många gånger att ah, men du vet det är ingenting och ta det här med PISA och alltihop det är ju decimalen för det första det ska man ha grymt klart för sig och det är ju alla de här rankingarna det är ju, det är ju på decimalnivå sen får man heller inte glömma bort att det finns något som heter medmänsklighet och där har vi tagit och tar ett stort ansvar som land alltså här, det är 60 miljoner människor som är på flykt över hela världen och så finns det folk som säger vi ska lägga in oss och så tar vi tagit ett jättestort ansvar och vi har inte bara sagt ja, men då får ni sitta bakom det där Gunnebo stängs, utan vi har sagt nej nej ni ska vara med i vårt samhälle ni ska få, ni ska få den utbildning som vi erbjuder våra ungar och det tror fan om jag skulle hamna någon Ursäkta för franskan, Om jag skulle hamna någon annanstans. Jag tror att det skulle vara jättesvårt för mig att hamna i en arabisk skola och försöka hänga med i skolgången på arabiska. Jag, jag är inte jättehai på arabiska. Jag pratar ju snabbt, knappt småländska. Och det, det är väl klart att sånt syns i undersökningar. Det är väl ett, det är väl ett sundhetstecken. Det är väl sådana där som välling är och vad de nu heter för någonting. Det är väl de som borde skämmas. De som inte har varit med och tagit det här ansvaret. Som däremot använder det för att sen klättra i sina egna rankingar. Oj, nu. Ah, så. <laughs> ah, så. Men, men, men det, så. Men än en gång tillbaka till det positiva. Och, och, alltså, Martin, ska vi gå igenom siffrorna lite så här? För det är, Alltså vi kan ju ha en diskussion om vad ranking egentligen är, men, men den kanske vi kan lämna därhän där så länge. Men vi kan väl kan konstatera då att, om, om, om du tittar på, på undersökningen eh, Martin, mm. du måste ju presentera det först Martin. Ja, vem är du nu? Jag är Martin vem. Lundberg jag och arbetar mikrofonen. utvecklingsledare på Tranås kommun och barn- och utbildningsförvaltningen. Och, eh, om vi ser på den här rankingen och om vi då fokuserar på eh, Lärarförbundets ranking som kom i måndag så eh, det vi är bra på i Tranås det är de här elevresultaten det är det som i princip lyfter oss och det är precis som du sa det är bra med skolan, det är vi väldigt bra på mm. och det är som vi ska vara glada och positiva över. Det vi också kan se i den här rankingen att Ja, man räknar ju fram massa statistik för att kunna göra statistik och då har man tagit fram så kallade modellvärden alltså utifrån tranos utbildningsbakgrund och socioekonomiska situation etc. Och så jämför man så och då presterar vi ju väldigt bra i de bitarna så alltså det här skolans som det är så heter kompensatoriska uppdrag det wow. presterar vi ju bra enligt, enligt dessa siffror alltså och ja. Eh, och Tittar vi också på den verksamhet som Andersberg arbetar med så, så är det ju väldigt många här som fullföljer gymnasieutbildningen inom nio år. Där är vi. Ju, eller inom tre år men jag, ursäkta. Där är vi plats nio. Nu nio år, det lät ju som ja, det låter ju som om Ja, Det är många siffror här. Eh, precis Inom tre år så är vi liksom är topp tio där. Det är ju fantastiskt. Ja, ja det är så alltså Det är ju väldigt kul. Det, det verkligen och, och sen att vi också har bra eh, tillgång på utbildare och lärare och en god lärartäthet och friska lärare ja. också. Man gör ju de här sakerna också, de arbetsmiljön, så att det är ju ett gott tecken på arbete som har gjorts på arbetsmiljön, ett sätt att vi jobbar vidare hårt. Och lärarna själva har ju engagerat sig att utveckla och brinner för att eleverna ska nå kunskapskraven helt enkelt. Ja. Det, alltså det som är lite intressant med det här, det är ju att att tronos, hur gärna en tronos vill vara endemiskt, så, är, så ingår man ju i kontext. Man, man, man har ju, om man nu kanske lite grovt kan tycka, man har 289 konkurrenter som också mäts i den här undersökningen, eller hur? Ja. Så, så, så det betyder ju att även om ni nu skulle jobba på och liksom känna att det här, waha, wow, waha, wow, och sen så, så, så, så, så, så, så med tillförsikt ser ni an nästa mätning. Och så visar det sig att ni har tappat en massa. Hur ska man, hur ska man resonera runt det då? Uh, ja, det är en bra fråga. På ett sätt, när det handlar om kvalitetsarbete så kan vi väl i princip börja med att se till oss själva hur jobbar vi så att vi blir lite bättre hela uh. tiden så att vi känner själva en säkerhet i det arbete vi gör och att vi blir lite bättre, vi utvecklar oss. Det får vi väl börja i då. Sen får vi se hur långt det sträcker sig. Jag menar, skolutveckling är ju på tapeten i alla skolkommuner och också andra privata huvudmän också, så att ja, ja det, det är det som blir svårt med ranking, att även om vi kanske presterar bättre nästa år så kan vi tappa några placeringar men det är ju rankingens Det finns ju en trygghet att det att det jag jag vet att det är så ändå ja. eller hur va? Ja, ja. Och, och det är klart att ibland så kanske man som journalist drar lite för snabba växlar eh, gärna om det upppekar åt ett <laughs> åt, åt, åt, åt felaktigt tal och, och och Jag dra lite just... stora växlar på det. Då. Men du Tore, hej Tore. Nu, nu har du suttit där. Du är ju skåning så du är ju van att vara tyst. Men, <laughs> men, men är, det här, är det här viktigt för näringslivet? Att det går bra för skolan? Ja, det är ju hur viktigt som helst. Skolan är ju, äh, menar det är ju alla kommande medarbetare till företagen de, de kommer ju från skolan. Att äh, veta hur näringslivet fungerar att äh, överhuvudtaget vi har en bra skola, det är otroligt viktigt. Oh. För ett bra näringsliv, det har vi också i Tranås, eller hur? Nu, rankingen ska vi förklara, det åtta platser förbättring i år. Trettionde plats. Det är liksom, någonting som varje kommun skulle kunna skära av sig bägge benen av för att få. För att, tittar man i Östergötland så är liksom ingen som är i närheten. Det är ju enormt hur tydlig den här axel Oxugstjärnas gräns är från 634. Så det händer ju någonting på andra sidan håla skogen för att överhuvudtaget kan man ju säga att, att plats är fantastiskt bra och då är man inte ens, är man inte ens etta i länet alltså nej, i Östergötland hade man varit etta, man hade varit två man hade varit tre, tror jag på det eller till och med fyra på det resultatet och då är de 13 kommuner och sånt där ja. Så att det, är, det, är ju, det är ju bra placering i en väldigt stark regional konkurrens också. Ja, det är det. det är det. Är det någonting i, i årets mätning som, som, och det här är ju svensk Näringslivs ranking då, Eh, resultatet presenterades väl redan i vår Men rankingen kom nu på hösten Ja, det. precis. det eh, själva, själva siffrorna, men icke-rankingen Var ma i maj månad Ja, ah, just det så ja. Några Men du, jag, för jag tittade lite på det, på det datat också då, va? Och då, då, var, det, då var, det, var det var en sak som jag tyckte var jätteroligt Det var en massa saker som jag tyckte var jätteroligt Men en sak som jag tyckte var Jättekul Och det, det är ju kopplat till till skolan också. Skolans attityd till företagarna. där har ju alltid varit väldigt, väldigt. Alltså, det är på 14 plats i. I, i, i, i, I landet. I landet, ja. Mm. 2009, då var det på första plats i landet. Jag kommer inte ihåg vem som var näringslivschef då. Ja, inte Nej, nej eh, <laughs> Alltså dåligt. Men, det, det, det, och det är ju jättebra och viktigt på alla sätt att säga. Men det, jag tycker, det här tycker jag, för det här är verkligen avgörande för framtiden. Kommunpolitikernas attityder till företagen och det här är ju lite knepigt för det här är ju vad företagarna mm. tycker om, hur politikerna tycker om, så, så vidare va. Så att, så att, men där är fjärde plats från 29 till fjärde plats och det är ju ett rejält kliv. Det är ett stort kliv, ja. visst är det det det är tre, tre kommuner i Sverige som liksom har bättre politiker och för företagarsynpunkt ja. så det är, ju, det är ju ett fantastiskt. Och det är typ företag. Solna. Ja. <laughs> Solna och Vällinge, och, och, och, och någonting annat ja, säkert sånt där skulle jag med fastigheten på. Ja. det är ju det, är ju, det är ju väldigt roligt. Men du och Anders och, och Martin också har man någon rejäl nytta av, det här, av de här mätningarna eller, eller hur, hur tar man sånt här vidare? Så, som, som vi använder siffrorna så alltså nytta har man ju den meningen att, att man får ju reda på vad ett antal företagare tycker om de, om de här frågorna och eh, vi vill ju hela tiden bli bättre. Dessutom har ju kommunfullmäktige i Tranås satt ett mål att vi ska ligga topp 20 Aha, ja. på svensk näringslivsranking så där är ju en bra resa kvar Ja. Och då ska man ha klart för sig att en del av den här undersökningen är ju en ren attitydundersökning. Men som viktigast, det, det är tre delar va? Ja. Absolut. Och en del är ju ren statistik, närhet till flygplats och sådana här grejer. Det, är ju liksom, det får man ju nästan bara lobba för att man ska bygga den här flygplatsen som en gång fanns inritad bort över Hette någonstans. Vill jag, jag, vill att. jag säger att vi har en Tranå City Airport fast den, den ligger i Linköping. Ja, eller hur. Det är ju faktiskt 45 så. 45 minuter bort. Det är det. Verkligen. Ja, ah, Det här är jättekul, vi ska prata mer, vi ska prata mer med, med Anders Martin och, och Tore, men, men vi måste spela lite Syl Sylvain alltså en före detta New York Dolls kille, det är klart att det är perfekt så här på fredagsmorgon inför för helgen Här kommer Syl Ah, jag gillar honom what she did See, she said love was so much better the second time around And ooh, darling Fredagsfrallan med Jan Holmbom. Presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranos. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Cornelis tjuvstartar. Sluta, Cornelis. Hej. Ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio Tråkshow här på Hits FM 97,8. är byggd med mig, Janne Holmbom. Och ibland så... så Lyckas man liksom fylla studion med en sån här dynamisk trio. Och det har jag gjort nu här på morgonen. Alltså vilken fantastiskt bra start det blev på oktober. Med Tore Lindström, eh, Andersberg och Martin Lundberg i, i studion. Och vi pratar ranking. Vi pratar dels Lärarförbundets eh, bästa skolkommun. Som resultaten som kom i, i veckan här. Som visar på att Tranås har... Gjort rejäla kliv. Fantastiskt. Grattis, grattis igen. Och sen pratar vi om stabila eh, tranos på näringslivsrankingen Där man nästan bara blir. För det finns nästan lite så här bortskämt i det här också, eller hur tror jag? Alltså, det för, alla tänker sig att ja, det var pff, ja, 30 under plats, eller liksom 38 eller 24 plats. Här, men det är ju där trånånånårs brukar ligga. Men det krävs ju en hel del, det krävs ganska lite ska man säga egentligen, för att rasa ganska rejält i, i rankingen. Ja det gör det. Det är ju verkligen decimaler och man kan ju säga att vi gick för 38:e plats men vi har ju legat bättre tidigare ja. så att nu var det ju egentligen vad ska man säga, vi återtog mark där helt enkelt. Ja. Och så att nu, nu gäller det verkligen att använda det här för att, för att fortsätta arbetet. Det är, det är ju en, ganska många frågor eh, och eh, vi behöver jobba mer på vissa områden. Ja, absolut. Nu ska man också ha klart för sig att Svenskt Näringsliv så, som är precis som Lärarförbundet en, en, en aktör eller en part på, på marknaden, de gör ju det här. Svenskt Näringsliv gör ju det här alltså, i, i mångt och mycket som en attitydundersökning. Det finns ju också något som heter insikt. Mm. Insiktsmätningarna som Sveriges kommuner och landsting gör. Och där, där skiljer det sig så till att där ställer man frågor till de som faktiskt har varit inom ett antal kommunala myndighetsutövningsområden som har varit i kontakt med kommunen under den senaste tolvånadsperioden. 12 12 mm. Och där kan jag kan tänka mig att bägge dem där tillsammans blir ett ganska bra underlag för att ja. liksom var ska vi bli ännu vassare på? Ja, det, man kan säga det är ju de två vi, vi jobbar med. Ja. Sen finns det säkert fler men, men de är bara som du säger insikten är ju de som verkligen har haft kontakt med kommunen. Ja så jätte, jättebra undersökning den också och där var ju räddningstjänsten här bästa räddningstjänst i Sverige oh, ja alltså, bara fång. Oh. alltså det är, han är ju beviset på sitter man bara still i båten så funkar det <laughs> eller hur så det. men det som är intressant här nu då, det, är ju, det nu går det du, fina värden för skolan eh, och, så, och, och, och bra värden för näringslivsutvecklingen och sen är vi väl alla överens om hur viktigt det är, alltså skolan och näringslivet, hur beroende ni är av varandra. Eh, alltså, ni är ju verkligen en kommunicerande käll på många sätt. Hur tar ni det här vidare? Kommer ni liksom, vad, vad, vad förekommer det, för, vad, vad förekommer det för, för samarbete mellan näringsliv och skola? Anders, från din horisont. Man kan ju bara börja titta på vad yrkesutbildningar är och vi har fantastiskt bra företag som erbjuder många bra op hjälpplatser, alltså praktikplatser, till alla elever som går på yrkesutbildningarna. Så i det här sammanhanget ett stort tack till alla tranås och alla företag runt om Tranos som erbjuder de här möjligheterna. Det gör ju att yrkesutbildningarna håller en väldigt hög klass och som hjälper ungdomarna att bli anställningsbara när de har tagit sin gymnasieexamen. Ja. Sen så jobbar vi med Trons United och med Tore eh, till exempel i det här med att försöka få fler elever att jobba med UF-företag. Ja. Och det är ju också ett sånt här mätvärde som vi försöker att höja år från år för att få fler elever att bli duktiga på entreprenörskap. Och många program på skolan nu jobbar aktivt med att... Ung, mm. Mm. Ung jag heter det, mm. UF. UF gör mm. ja. nice. mm. ja, det, ja. Och, och roligt. Och, och mm. där har ju oss en, en ganska lång tradition också, mm. alltså av UF-företagande. Och många av eh, våra UF-företag har varit lyckosamma även på riksplanet och nått goda placeringar där. Så att det är lite grann att eh, en mylla av entreprenörskap som, som är positivt och jag... Sen jobbar vi ju tillsammans på andra områden, tror du? Ja, mm. precis, precis. Vi har ett eh, projekt, eh, Tronus är med det här möbelklustret, som ju är eh, fyra kommuner, eller fem, fem kommuner. Och, eh, då så, eh, ett projekt som heter Design Rookie, okay. som innebär att nionde klassare ska, eh, alltså ska bli intresserade av möbelindustrin. Uh, och det är ju hantverksprogrammet på gymnasiet som är målet där på mm. något sätt att de ska börja där. Så nu har vi haft alla nyunderklassare i fredags och i måndags på besök på några olika träningsföretag. Det har varit att ha några har varit att och, och utlera uh, något. Och uh, sen ska de ju ta fram en produkt, ett okay. ja, ja. förvaringsprodukt. Och uh, som sagt, målet är ju att få fler att söka. Hantv gymnasiet, så det hoppas vi på. För det är ju mm. möbelbranschen, precis som många andra branscher, så saknar ju kompetens, på är ja. e roliga för det för det. Ja. ja, och sen övertaget det här: liksom att, att få en inblick. Sen kanske att man inte bara väljer. Att man, man kanske design var intressant och liksom väljer, alltså hamnar man i fordonsindustrin eller man kan vara för någonting. Ja, Men det är klart möbelindustrin det är det fortfarande 12 procent eller något sånt här, Sveriges ja. möbelproduktion som sker i Tranås. och Så det är ju liksom, en, en betydande numerär. Ja men det stämmer 12% procent, ja. den siffran eh, Nej det känns jätteroligt med det här samarbetet och jag tror att eh, vi ska intensifiera det här eh, kontakten med företagen runt om i bygden här för att få en, en ännu bättre utbildning här i Tranås mm. Det tror jag känns jätteviktigt va? Ja när, när, när, när börjar entreprenörskapet i skolan? Alltså när är det liksom när, när, när kliver man in? Vilken en tuff fråga. jag var på Norrskolan för många år sedan och där hade de något. Jag kan inte mina låda. någon var låd, någon ja, teknik ja, eller någon sån här uh, Eller hur va? Uh, Jag vet precis vad du menar. Ja, uh. uh, hur, hur det, oh, det kallar vi för NTA. Natur och just det. Ja, för alla. Eller, ja, naturvetenskap och teknik för alla. det. Ja precis. och teknik för alla. Också en organisation som arrangerar detta för att stärka inom yngre åldrarna. Framförallt jobbar med Eritranås från förskolan redan. Ja, du ser från förskolan. Och eh, låg- och mellanstadiet framförallt. Det är vilket, jättebra. Vilket och det är till. också kring de där lådorna, eller NTA som har också haft ja. samarbete med ja, från United och våra studie- och yrkesvägledare har ett nätverk också. så det ja, har ett där. gott samarbete. Ja ah, vad bra, hörni eh, Ett gott samarbete Det är ju ingenting mot eh, Cornelis <laughs> ja, Det var en lite kryssad övergång Men han kommer här Cornelis är ju husguden för mig Och det här är faktiskt eh, Lite av en favorit just nu upp Till Nisse Och få sig en morgondröm Det kan man inte göra I staden Amsterdam och kila in på freden precis när klockan slår det är också en av sakerna som inte går För övrigt är det väl ungefär Samma turister här som där Samma sorts längtan att komma först Och samma solglasögon och samma törst Ringa på hos katrin Precis när tuppen gal Och äta hennes buller Och ställa till skandal Och ordna med försoning Innan hon säger nej Det kan man inte göra I staden Marseille För övrigt väl ungefär Samma moralister Här som där Samma fasta normer och samma sura min, Men sällan finns det någon som ann in. Går du i kungsträdgården och ropar anarki Och klättrar upp i träden och stannar där Då kommer det en polisbil som det skjuter om Men snutarna här nere, de skjuter dem Fridt är det väl ungefär Samma demonstranter här som där Samma sorts paroller Och samma sång Och samma chefer hundar och samma batong Här finns det ingen Wallenberg att göra miner åt men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt Och slår jag upp en tidning, ser jag Onassis fru Det är du gamla Valle, går hem och lägg det du För övrigt, är det är väl ungefär Samma kapitalister här som där Samma finesser och samma punt och samma valuta och samma mynt Att sitta i en långt upp i Helsingland Och vänta på länsman som kommer ibland Och skruva på apparaten som det sakta droppar ur Det kan man inte göra på kortet azur För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmälare och samma skråll. Fast de säger prosit och vi säger skål. Här sitter jag i solen i stadens Santropi och skickar några vykort till Herr Jansson och Herr T. Jag är här på semester och jag mår bra som sagt. Och kastar en sur på närmsta jakt För övrigt är det väl ungefär Samma turister här som där Samma diskotek och samma dans Och samma gamla längden någon annanstans Ah, tack snälla Cornelis Härligt att få lite ledord från dig så här på morgonen Det var... Vi var tvungna att googla och när, när Cornelis lämnade oss bara 50 år gammal men det var så länge som, som 1987 och Om du nu går på gymnasiet så ska du nu göra en Spotify-lista på Cornelis låtar så du lär dig lite av vår kultur där kan vi prata om. Där kan vi prata om vad invandring betyder, Cornelius kom hit som tolvåring och det, visst är det så, alltså vid 12 år Anders någonstans, du som har läst pedagogik och såna saker är det inte så att vid 12 år någonstans där då börjar det bli lite svårare att lära sig språk alltså man har, man har lättare liksom att ta till sig nya språk upp till det är någonstans ja, där precis. Ju yngre man är desto lättare. Och den här killen då han kom till Sverige som 12 tolvåring eh, och, och kanske är jag skulle vilja hävda att en av de vår tids poeter som kanske behärskar svenskan. Eller behärskade svenskan bäst. Så. Kommer du här nu från nyligen från något annat land så tänkte. Jag lyssna på Cornelius du också. Det är ett jättebra sätt att lära sig fantastiskt svenska. Hur du födde Tranås lyssna på Cornelius också. Det är ett jättebra sätt att lära sig svenska för dig också faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Hörrni, vi, vi har ju pratat om, om eh, ranking. Eh, och vi har pratat om eh, näringslivsrankingen. Och vi har pratat om eh, bästa skolkommunrankingen. Jag tänkte, Martin, du som är lite experten här i, i, i, i, i gänget. Det är ju inte för att du är så mycket expert, utan det är väl mera för att vi andra inte är så mycket experter om vi uttrycker ja, oss. Liksom... Det är det som <laughs> Men Men. Alltså, jag tänkte ändå att vi säger, ska, hur, ska hur ska man liksom hur ska man förhålla sig till det här med, med rankingar? Alltså, för det, det, vi börjar ju liksom på något sätt så är det så här att vi gör lister av allting i, i samhället nu medan nästan. Allt ifrån Spotify-lister. Jag har ju själv sagt till ungarna att de ska göra ner Spotify-lista. Till att vi till liksom också försöker lista vårt skolväsende och vårt näringsliv och, och, och vår sociala omsorg och allt Hur ska man, alltså, när man. Det kan ju kännas som att om man, om man skulle förhålla sig helt och hållet till de här då skulle man ju springa fram och tillbaka hela tiden. Ja, exakt. Utan det handlar väl om att känna sig trygg i det vi gör inom barn- och Vi har ju duktiga rektorer, förskolechefer, lärare, förskollärare och andra pedagoger som arbetar och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten. Och det är det som är väl där kärnan i ett kvalitetsarbete. Att titta på sig själv, sin egen verksamhet och hur kan vi ta små steg framåt för att utveckla vår verksamhet och sen hur det re relaterar till andra det är jättesvårt och det är också svårt att se bakom vad exakt är det för siffror som ligger bakom alla de här parametrarna och så men och sen kanske vi har en viss trygghet i att det kan gå upp och det kan gå ner men om vi känner själva att vi gör ett gott jobb så tycker jag det, ja då är vi långt på väg att bibehålla en ja. position Ja men för är det inte så? Tror ni inte att det är så? Att i trygga organisationer då, då vågar man att prova. Och när man vågar att prova saker då är man också medveten om att det blir inte alltid rätt. Man, det blir fel. Och när man gör fel då lär man sig av felen och så gör man rätt. Eller åtminstone så man gör inte samma fel i varje fall. Då kanske man ska ta sig fundera va? Men i trygga organisationer då, där styr inte rädslan i organisationer som är otrygga där är man så rädd ja. för att göra fel så då, alltså då, det, det mest apatiska som finns i organisationer där är folk som sitter på händerna så får man, varför sitter du på händerna för? ja då är risken att jag gör någonting galet, det finns ju inte då nej men du gör ju ingenting, nej precis tror ni inte att det kan vara det att, att, att, att, att det skapar en trygghet man måste ju våga testa saker, ja. absolut. Och, uh, sen får man ju se hur, hur det går. Uh, och, uh, men Jag tycker om rankingen här, den är ju bra just för att liksom checka av. Och egentligen är det ju inte rankingen utan den här betyget som man faktiskt fick i maj. Ja. Uh, att, uh, hur, hur ligger vi till, vad är snittet och vilken riktning pekar det och så. Så att man har, har lite guidning framåt. Ja, perfekt. För jag tänkte så jag tänkte avsluta nu. Stort tack för att ni kom, att ni tog av er tid och besökte fredagsfrågan. För jag tänkte avsluta med den här. Jag tycker den är så bra just beroende på rädda. Rädda Grekland. Rädda världen. Rädda valar. Rädda skogen. Rädda bonden. Rädda hus som ska rivas. Rädda salamandrarna. Rädda hejdenstam. Rädda svampar. Rädda bottenfärg. Rädda skolan. Rädda snuset. Kan vi inte bara sluta och vara rädd? Sjötommer, ha det bra så hörs vi igen. Det här var fredags för alla. Tack och hej. Tack ska ni ha. Hej.